нехай постарається. Готовеньке підніс не подадуть. Блиснувши чорними, як і віконні шиби серед ночі очима, вона забризкала по воді скрученою скатертю. Від берега побігли тремтливі кола, але вода хутко змила пруги і віддзеркаливши дівчину, склепіння неба і одиноку лебідку хмарину. Відображення дівчини поволі плило, наближалося до хмари. Потім хмара випередила його і стала поводирем у голубий фантастичний світ. «Прийдеш на толоку, Орися?» «Як дуже попросиш». «Іншу не запрошував би», – сказав я, думаючи, що ці загравання тепер зайві. Орися моргнула на знак згоди. «Я побував у десятку хат і завернув до Шехтмана. Хлопці примусили мене поставити заради толоки – Відровина. Микола прибився у досвіта, розбудивши мене, пішов за кійми. Левадиха в оточенні сусідок заходилася куховарити. Місили тісто, смажили капусту з корятиною, кришили буряки на борщ, перебирали гречану крупу. Готуються. Завтра за правом господаря покладу на бункер першу цеглину. І нічого більше мені не треба. Боже, якби хто знав, як це дорого мені коштує. Скільки я передумав, пересумнівався. Прийди, подивися, батьку, як гордо я вийду завтра до людей. На оборі підвішена до шнурка, на якому Левадиха сушила білизну, горіла лихтарня. Сновигали діти, обліплювали, мов, мушва вікна, гамірно ділилися враженнями. «Що, сусідоньки, на покорм стали?» – запитав я хлоп'ят. «Якісь цікавісті оточили мене, адже на Майдані, коли я командував сотнею, мабуть, здавався їм легендарним князем». Я побачив через вікно усміхнену Марину. Жіночки своїми приповідками здатні викурити серця смертельну тугу. Марина усміхалася так, як колись – Її усмішка, схожа на притриманий слід зірниці, і збуджує веселу іскорку на чужих лицях. Чоло Маринине обрамлювала нова турецька хустка. Микола звалив бочку з брички і влаштував жіноцтву пробу пива. Орися довго відпольовувалася, але піддруний галасливий сміх попросила налити ще на персток. Ти голодний? Я бачив Марину ще біля воріт, але тоді один на один вона не наважилася підійти до мене. Нехай розголотиться трохи Марину. Та вже розходяться. Пізніше. Я занесу до світлиці. От уперта молодиця. Я сів потемки. У сінях без кінця цокотіли, прощаючись, потім несподівано впала заставка тиші. Пропустивши димчастий промінь, відхилилися двері. Сталося те, що давно назрівало. Марина нечутно прийшла до мене, застигла у темряві. Я тихо, з якимось маркітним почуттям звівся. Якусь мить вагався і, не зладавшись собою, пригорнув її до себе, цілуючи коси, ніс, щоки, уста. Вона зітхнула і міцно, із дозрілою жіночою силою, обвила руками мою шию. Щоки її пекли вогнем, і той вогонь висушував сльози, що раптом хлинули з її очей, мов збиралися в них з нащадку віку. Вона плакала мовчки, поклавши мені на груди свою голову, а все тіло здригалося, дедалі м'якнучи і важніючи. «Ходи по поясі нарешті, мовила вона, ховаючи уста, «вже нікого нема». «Марино, що, Прокопе? Годі, Маринко, віднині ми будемо разом. Я не знаю, як для неї прозвучали ці дивно прості слова, та для мене вони означали фронт, рани, безнадія, все ставало десь обіч. Я міг на нього глянути, бо воно більше не тяжіло над головою. Прокопе, Прокопику, шепотіла Марина, ніби кликала, звідкиляюсь здалека, з якоїсь темної прірви. «Мій, мій рідний, рідний до смерті!» Згодом вона сказала. Прокопику,